Раві підключив подовжувач до розетки у великому складі, там, де стояли машини, і почав пилососити. Він знову і знову проходився по місцях, які йому показувала Піп, де її тягли, де вона бігла і ходила у паніці, і де був він. Обережно, не заходячи на місце смерті Джейсона і річку крові, Піп працювала з полицями в одній руці, спрей в іншій, ганчірка. Вона піднімалася і опускалася вздовж перекинутих полиць, металевих стійок. Розпилювала і витирала всі місця, яких вона торкалася, або до яких притискалася, кожен бік, кожен кут. Знайшла гвинт і гайку, які знімала з полиці, і протерла їх також. Її відбитки вже були у базі, не можна було залишати навіть часткового. Вона знову вилізла на завалені полиці, немов по драбині, ретельно протираючи всі місця, до яких могла доторкнутися. Край металевих полиць, пластикові бочки з гербіцидами і добривами, далі до стіни і навколо вибитого вікна, навіть відполірувала уламки скла. У рамі раптом вона їх торкалася. Обережно спустившись, обходячи раві, який пилососив туди-сюди, вона підійшла до ящика з інструментами на верстаку в дальньому куті. Піп дістала все зсередини. Вона могла торкатися будь-чого, поки шукала. Витирала кожен інструмент, навіть окремі свердла і насадки. Один балон зі спреєм закінчився, довелося взяти інший. Вона пам'ятала, що торкалася стікера про інструменти блакитної команди. Вона зняла стікер, зім'яла і поклала до передньої кишені рюкзака, щоб забрати додому. Кров на молотку майже висохла, коли Піп підняла його з місця, до якого він прилип. У ньому ще були клапті волосся Джейсона. Той край вона залишила, як є, а ось ручку витирала знову і знову, прибираючи свої сліди, поклала молоток біля річки крові, інсценуючи все. Дверні ручки, замки, великий ключ Джейсона від грін-сцен, вимикачі світла, шафа в офісній будівлі, до якої торкався Раві. Все це витерто і витерто ще раз. І ще раз по полицях для впевненості. Коли Піп нарешті підвела голову, подумки поставила ще одну галочку і перевірила час на запасному телефоні. Було вже трохи за дві години 30 хвилин ночі. Вони прибирали майже дві години, і Піп спітніла під худі. «Думаю, я закінчив», – сказав Раві, повертаючись із великого складу з порожньою каністрою. Так кивнула Піп трохи захекана. Лишилося тільки машина, Переважно багажника і ключі від машини. Але вже майже дві години минуло. Вона глянула через відчинені двері складу в темну ніч. Думаю, пора виносити його. Уточнив Раві. Піп зрозуміла, що він мало не пожартував на тему готовності до запікання, але передумав. «Так, ми зараз знову його перевернемо, але не хочу, щоб задубіння було занадто сильним. Він має бути ще жорсткий, коли його знайдуть». Думаю, там уже понад 40 градусів, можливо, і більше. Сподіваюся, температура тіла піднялася хоча б до 30 з чимось. Він знову почне остигати, як тільки буде на вулиці, на 0,8 градуса на годину, поки не досягне температури навколишнього середовища. Поясни це мені простіше, мовою, як уникнути покарання за вбивство. Сказав Раві, крутячи кришку каністри. Якщо його знайдуть, і судмедексперт огляне тіло на місці близько шостої ранку, через три з половиною години, рахуючи правило 0,8 градуса назад, вийде, що він помер десь о 9:10. і ступінь задубіння та плям це підтвердить. «Окей», – сказав Раві, – «тоді давай виносити». Він пішов за нею до машини Джейсона, заглянув у вікно. Зачекає, Піп опустилася на коліна біля відкритого рюкзака – «Мені потрібні речі, які я взяла з дому Макса». Вона витягла пакет із морозилки з сірою худі Макса і ще один з його білими кросівками та кепкою. Раві потягнувся до пакету з взуттям. «Ти що робиш?» – різко запитала Піп, несподівано для себе, так що він сіпнувся і відсмикнув руку. «Взути Максові кросівки?» – невпевнено, – сказав він. «Я думав, ми хочемо залишити сліди у багнюці, коли понесемо тіло». «Візерунок підошви». «Така», – погодилась Піп, дістаючи ще щось із рюкзака, «п'ять згорнутих пар шкарпеток, тому я й взяла їх, я взую кросівки, я тягнутиму його сама». Вона зняла свої лонферсе і почала натягати шкарпетки одну за одною, щоб набити ноги. «Я можу допомогти», – сказав Раві, спостерігаючи за нею. «Ні, не можеш». Піп всунула першу набиту ногу в максовий кросівок, і міцно зав'язала шнурки. «Слід має бути лише один, тільки Макса. І ти не понесеш тіло, я тобі не дозволю. Це має бути я. Я його вбила, це я нас у це втягнула». Вона зав'язала другий кросівок і підвелася, перевіряючи, як тримаються ноги на Гравії. «Трохи ковзали, але буде нормально. Ну, ти нас не втягнула, він втягнув», – сказав Раві, кивнувши назад на тіло Джейсона. Ти впевнена, що впораєшся? Якщо Макс зміг протягти тіло Джейсона через ліс, то й я зможу. Піп розпечатала пакети з худі Макса і натягла її поверх своєї. Раві допоміг їй обережно, щоб не зачепити шапку на голові, стежачи, щоб вона не залишила свої волосини на комірі. Все добре. Раві зробив крок назад, оглядаючи її. Я хоча б допоможу витягти його з машини. Так, хоча би з цим він міг допомогти».